а, скоріше, по-котячому на догори в небо обстриженого цурпалка хвоста. А втім, і був то хвіст? Якесь чорне загрозливе жерло, чорна аж синя, як хромова, втикана коротенькими наїжачими волосинками, качалка репиться. На мить це сороміцьке жерло качалка навелося прямо на Андрія, а над головою загув Іван Комбриг. Любойтеся, любуйтеся!», любуйтеся! Бачили, коли такого виїзного рисотка? Та це ж не кінь. Справжнісінька жива порнографія. І в ваших добродій рук робота. Мене голова не тільки з роботи, з села живцем зживе. І правильно зробить. Як же я його поважного орденоносця посаджу на таке чудо? Та ще й може перед тими делегаціями, які до нас аж з Москви приїздять. То хіба ж я їх намовляв чи посилав? Я просто в розмові до слова сказав, що в мене вже нема з чого робити щітки, обм'якнувши, пояснив Андрій. А їм багато казати треба? Дурне діло не хитре. То самому ж треба в голові кользу мати, щоб розуміти і бачити, кому що казати. Не хотів я такого. Та й вони з добрих намірів. Чортякати їхнім намірам радий, та їх повішати усіх до одного треба. Ну так уже й вішати. А попусти, вішки, попусти. Сьогодні в конюшні всіх обкуцили, а завтра мені вуса чи брови обчекрижать, А там, дивися, голові лисено обстрижуть, як Марцеліні гольопу. Скільки-то доведеться їй чекати, поки виросте пристойний людський хвіст, щоб закриво ту поганку, що світить, як у телевізійної балерини. Це ж до зими не дождеся. То Та чого так довго? Ось вуса і борода так швидко відростають, що голитися вчасно не встигаю. А пристойний хвіст швидше ж росте, по-моєму, спробував утішати Андрій і посмішки не втримав. Ага, вам смішки з чужої лимішки, хоч наколотили її самі. Я вам востаннє кажу, ви мені цю лавочку закрийте, закрийте по-хорошому, Бо по-поганому, коли піде, то я сюди декого наведу, щоб навели тут порядок. Можна й міліцію, можна, якщо хочете, і фінінспектора, А той так люб'язненько обкладе вас кінським волоссям, що й повернутися не зможете. І погрози своєї він таки не забув. Приходив до Андрія районний фінансовий інспектор. Але людиною виявився. Поговорили, та й пішов. Проте щиток Андрієві не довелося більше робити. І з щитиною дуже сутужно стало. Та й потім ложки пішли з легкої руки. От якби те павлина по совісті ділилася з ним заробітком за ті ложки, і зовсім добре було б. Украдливий стукіт у рамку кухонного вікна розігнав Андрієві думи. Господар дома? А де ж йому бути? Господарює. «Самі?» – гість наблизив обличчям до шибки, аж у плесканку зщавив його. «Сам, сам!» – гукає Андрій. А як халамет заходить до хати, накидає на нього своє настоюди на гірких думках роздратування. «І чого ти набродиш її на очі? Висни над плотом, як приблудний. Не міг зачекати, поки вона піде?» «А що? Хіба є що? Я...» — Я по вулиці собі шагав. — Що, по вулиці шагати заказано, чи що? — Та вона тебе як застукає тут. З'їсть! — Ех, — скривився халамет. — Не з'їсть. — У мене лейна багато. Люди тепер усі як собаки, ладні злопать нещасного. З досвіта ось обійшов увесь куток, душа горить полум'ям, а ніде і краплини не вимолив, щоб загасити. А Щоб закропитися хоч краплинкою. Ось тут ось оздечки залити треба, а вони тільки гарчать. Навіть гаєнчиха і та мені набор гадюка не дає. Хоч ти їй що хоч? Видавши своє пекучевів, запитав. А що у вас? Чим тут пахне? Смаленим? Чим же ще? Ні копійки не дала. Ще й нахвалялися, що посібників моїх гнатиме з хати... «Поганим деркачем, «Це про тебе!» «Ого-го! Та я вже і злякався її!» Халамед воєвниче шарпнувся всім тілом доверху, хоч він і без того ні в року був довгий. На ньому все було довге, і все висіло. І одежа, ніколи не застебнута куртка, зіпсованим замком-блисковкою, і подірявлена, як скипка голландського сиру, несвіжа майка. Навіть вилиці, отвір рота, шия, ніс що там шия, навіть очі і ті були видовжені згори вниз. Увесь він був ніби мотузяний, ніби висів підчеплений за невидиму петлю. Пришито не то на комірі, на стовбурченому не то, на його стовбуруватому тім'ї. Обірвись ця петля, і непевні ноги відразу ж підкосяться, а тіло впаде і тоді вже сплющиться на млинець. «Ну, злякався, не злякався, а на очі й краще не набродь», – застерігає Андрій Халамеда. «А що? Хіба я що?» – примирливо погоджується той –